Speranța Pista 30 Capitolul 3 3 Spania era mitraliera răsucită pe coșciugul unui arab, erau păsările rebegite de frig, țipând prin cători. Primii catări coteau și iarăși dispăreau, mergând din nou în direcția anterioară. După noua serpentină, drumul cobora direct spre Linares. Manin recunoscu mărul, asupra cărei păduri se revărsau asemenea ploaie torențială de partea cealalta stâncii. Manien, își pornit caterul la trap, îi depăși pe toți, ajunse la cotitură. Nu era ploaie torențială, era scumotul șuvailor de care îl despărțise stânca, așa cum te desparte de o perspectivă, neauzindu-se pe celălalt versant. El urca din ares, ca și cum ambulanțele și viața regăsită ar fi trimis din fundul văii acest voiet puternic de vijelie printre frunze. Nu se înserase încă, dar lumina își pierdea tăria în statuie ecvestra așezată de-a curmezișul pe catărul fărășa, se uita la mărul neclintit în mijlocul merelor sale moarte. Capul lui Langula, ca o pensulă însângerată, trecut prin fața crengilor. Întăcerea cuprinsă deodată de vâjitul de apă vie, inelul putrezind și germânând, părea a fi dincolo de viața și de moartea oamenilor, ritmul vieții și al morții pământului. Privirea lui Mania rătăcea de la trunchi la trecătorile fără vârstă, una după alta treceau târgile. Crengile se întindau peste capul lui Langula, peste brancardele ce se clătinau, peste zâmbetul cadaveric al lui Taifei, peste chipul al lui Miro, peste pansamentul lata lui Garde, peste buzele crăpate ale lui Scali, peste fiecare trup însângerat purtat într-un lag înfrățesc. Coșciugul trecu, cu mitraliera lui răsucită ca o crangă. Maniem plecă mai departe. Fără a înțelege prea bine cum... Adâncul trecătorilor în care se înfundau acum, ca în pământ, se armoniza cu veșnicia copacilor. Se gândi la carierele de piatră unde, odinioară, prizonierii erau lăsați să moară. Însă piciorul acela rupt în bucăți, pe care mușchii nu să le lege, brațul atârnând, obrazul sfărtecat, mitraliera de pe coșciug, riscurile acestea consimțite, căutate, marșul solemn și primitiv al brancardelor, toate erau la fel de imperioase, ca vineții ce cădeau din cerul apăsător, ca și veșnicia merelor împrăștiate pe pământ. Din nou, foarte aproape de cer, niște răpitoare țipară. Cât mai avea de trăit? 20 de ani? De ce -o fi venit aviatorul arab? Una dintre femei venea din nou spre el împreună cu alte două. Colosus, păsările se roteau fără să-și miște aripile, ca avioanele. E adevărat că acum se poate drege nasul? Pe măsură ce trecătoarea se apropia de ares, drumul devenea mai larg. Săralii mergeau pe lângă tărgi. Femeile în negru, cu basmaua pe cap și coșul pe braț, se făiau în jurul răniților mereu în același sens de la dreapta la stânga. Bărbații mergeau în urma tărgilor fără să le depășească. Înaintau unul lângă altul, ținându-se foarte drept ca toți cei ce duc o greutate pe umăr. La fiecare schimb, Nuii brancardieri treceau de la mersul lor țapăn la o mișcare prudentă și afectuoasă cu care preluau brancardele și plecau mai departe cu acel aho, al de fiecare zi, de parcă ar fi vrut să ascundă pe loc sentimentul dezvăluit de gestul lor. Obsedați de pietrele de pe cărare, gândindu-se tot timpul cum să nu smucească tărgile, înainteau la pas, cu un pas ordonat și încetinit la fiecare pantă. Și ritmul acesta, armonizându-se cu durerea pe un drum atât de lung, fărea să învăluie trecătoarea imensă unde ultimele păsări strigau colosus, așa cum ar fi învăluit o bătaia solemnă de tobe a unui marș funebru. Însă nu moartea se armoniza în clipa asta cu munții, ci voința oamenilor. În fundul trecătorii începea să se zerească lina ares și tărgile se apropiau unele de altele. Coșciugul ajunsese din urmă brancarda lui Scali. Mitraliera fusese prinsă pe locul unde se află de obicei coroanele, Întregul cortegiu reprezenta, în comparație cu funeraliile, ceea ce însemna mitraliera răsucită față de niște coroane. Acolo, lângă șoseaua Saragosei, în jurul avioanelor fasciste, copacii din pădurea negrită ar încă în asfințit. Ele nu vor mai zbura la Guadalajara. Și tot cortegiul țăranilor îndoliați, al femeilor cu părul ascuns sub asmale fără vârstă, părea mai curând că scoboară într-un marș triunfal, auster, decât că merge în urma răniților. Acum Panta era ușoară. Târgile părăsind drumul, se desfășurau prin iarbă, țăranii fiind dispuși în evantai. Copiii alergau dinspre Linares. La o sută de metri de brancarde se dădeau la o parte, îi lăsau să tracă, apoi veneau în urma lor. Drumul cu pietre din câmp, mai lunecos decât cărările de munte, urca de-a lungul meterezelor până la poartă. În spatele crenelurilor era amasat întregul Linares. Ziua era pe sfârșit, dar încă nu se înserase. Deși nu ploase, calda râmul lucea și brancardierii înaintau cu grijă. În casele ale căror etaje depășeau meterezele, erau aprinse câteva lumini slabe. Primul era tot bombardorul. Țărăncile, pe meterez, erau grave, dar nu surprinse. Numai obrazul rănitului era descoperit și neatins. La fel față de scali și miro. La angula, în chip de Don Quixote, cu pansamentul plin de sânge și degetele picioarelor spre cer, un picior fiindu-i scrântit își scosese o gheată, ei miră! Războiul aviației, cel mai romantic, putea oare să sfârșească astfel? Atmosfera deveni mai apăsătoare când trecu piujol. Mai era încă destulă lumină pentru ca privirile atente să fi văzut pe manta, pe temar de sânge. Când s-o asupra acestei mulțimi deja tăcute, se o asemenea tăcere încât s-a auzit deodată susurul îndepărtat al șuvoaelor. Toți ceilalți răniți vedeau și, când dădură ochii cu mulțimea, se stăduirea să zâmbească, chiar și bombardorul. Gardei nu privea. Era viu. De pe metereze, mulțimea deslușa în urma lui sicriul greoi. Pătura l-acoperea până la bărbie, iar pansamentul era atât de neted sub cascheta ca un coif, încât de desubt nu putea exista nas. Rănitul acesta reprezenta însă și imaginea pe care de secole și făceau ranii despre război. Și nimeni nu-l silise să lupte. O clipă șovăiră, în ce se facă, Hotărîs totuși să facă ceva. În sfârșit, ca și cei din Val de Linares, ridică în tăcere. Începuse să bureze, ultimele brancarde, țăranii de la munte și ultimii catări înaintau, între mărețul peisaj stâncos, unde se năștea ploaia de seară și sutele de țărani nemișcați cu pumnul ridicat. Femeile plângeau fără a schița un gest, și cortegiul, cu tropotul său de copite, între eternul țipăt al răpitoarelor și zgomotul clandestin al suspinelor, părea că fuge de tăcerea ciudată a munților. Ambulanța a plecat. Prin de fereastră care îngăduie comunicarea cu șoferul, scali vede pătrate din peisajul nocturn. Aici, colo, un fragment de meterez din sagunta, chiparușii viguroși, negri la lumina lunii învăluită în ceață, ceața protectoare a bombardamentelor de noapte. Case albe, ireale, casele păcii. Portocare fosforescente în livezile negre, livezile lui Shakespeare, chiparoși italieni. Într-o asemenea noapte, Jessica, pe lume mai există și fericirea. Pe targă la fiecare zdruncinătură bombardorul geme. Miro nu se gândește la nimic, are temperatură mare, înnoată cu greu într-o apă fierbinte. Bombardorul se gândește la piciorul lui, garde se gândește la fața lui. Lui garde îi plac femeile. Manie, la telefon, îl ascultă pe vargas. E bătălia hotărătoare, Manie. aduceți tot ce veți puta, ori cum veți puta. Comenziile profundorului de la amara sunt aproape întrerupte. Ce veți puta?